23. fejezet Obi van Kenobi ketrecbe zárt vadállatként körözött az olvasztó veremhez vezető szerviz folyosó bejárata előtt. Dühös volt magára a még ilyen távol esett csapdába, és dühös volt Kváigonra, mert előre ruhant és nem várta meg. Ugyanakkor aggódott is, ha másnak nem is, de magának beismerte ezt. Már rég meg kellett volna nyerniük ezt a csatát, és bármely más ellenféle szemben meg is nyerték volna. A Sith Lord azonban olyan képzéssel és harci tapasztalatokkal rendelkezett, mint még senki, akivel eddig szembeszálltak. Csapás csapásra hárított, és a két zsedi semmivel sem járt közelebb a győzelemhez, mint a küzdelem kezdetén. obi van a folyosón végig pillantva felmérte mekkora távolság válasz el és ellenfelétől. A lézerek ebben a pillanatban kikapcsolódtak. Az előbb, qui utárohanva már látta egyszer, amint kihúgynak, majd pár másodperc múlva újra felragyognak. Gyorsnak kellett lennie, nagyon gyorsnak. Nem akarta, hogy a mester egyedül nézzen szembe ezzel a tetovált el. Lejjebb, két lézerfal közé szögezve, Kváigon Jean arccal a Seat Lord és az olvasztó terem felé fordulva, fejét fénykardja fölé hajtotta, és térdre ereszkedve meditált. Igyekezett összeszedni magát a végső rohamra, Kereste az összhangot az erővel. obi vannak nem tetszett az idősebb férfi vállára nehezedő, hátát meggörbítő fáradtság. qui volt a legjobb kartforgató, akit valaha látott, de felettesen sem múlt el nyomtalanul az idő. Távolabb a szít Lord a sebeit kötözgette. Az égések és karcolások sorát elszenesedett szélű vágások jelezték sötét öltözékén. Áttalált az olvasztó túli helységnek, áthatóan figyeltek vágont, vörös és fekete arcára kiült a feszültség, sárga szeme megcsillant a fél homályban. A fénykardja a lába előtt hevert. Észrevette a felé bámuló obi és leplezetlen gúnyjal elmosolyodott. Ebben a pillanatban a szervisz folyosót őrző sugara kiújtak. obi van előre szökkent és felemelt fénykarddal végig rohant a keskeny járaton. Quietgon is tapraugrott, fegyvere felvillant. Átvetette magát az olvasztó veremhez vezető nyíláson, és a Seed Lord előtt termett, kényszerítve rá, hogy teljesen kihátráljon a folyosóról. obi van minden erejét összeszedve gyorsított, és kétségbe esette ráüvöltött a küzdőfelekre, mintha pusztán a hangja erejével visszahozhatta volna őket magához. Aztán meghallotta a töltődő kondenzátorok búgását. Előre vetette magát, de még mindig túl messze járt a folyosó végétől. Az utolsó kapuk kivételével mindegyiken átjutott, s a lézerek most halálos falat szőttek előtte, mindössze pár centiméternyire kényszerítve megállásra attól a helytől, ahol lennie kellett volna. Fénykardját mindkét kezével markolva, tehetetlenül néztek Wagon Jean és Dart Maul küzdelmét az olvasztóvermet körül ölelő keskeny párkányon. Mindössze egy elektronsugár zálta el a küzdőktől, de ennyi akár egy három méter vastag duracélfal is lehetett volna. Kétségbe esetten nézett körül, hát ha megtalálja a kapcsolóját, de itt sem volt több szerencséje, mint a folyosó másik végén. Nem tehetett mást, várt, figyelt és imádkozott, hogy qui ki kitartson. És úgy tűnt, a Jedi-mester ki fog tartani. A meditációja során friss energiatartelékokat szabadított föl, és most oly heves távolást intézett a Seed Lord ellen, hogy az szinte megbénult. Fénykardjával gyors, erős csapásokat zúdított ellenfelére, szándékosan a belharcot választva, hogy a másik ne használhassa ki dupla pengéjű fegyvere előnyét. Egyre hátrálásra kényszerítette Darth a peremen. A Sith Lord csak a védekezésre tudott koncentrálni a makacsul törtető Jennyvel szemben. Lehet, hogy Qui-Gon már nem volt fiatal, de az ereje még a régi volt. Darth Malta továltalca eltorzult az erőködéstől. Sárga szemébe bizonytalanság csillant fel. Jól van, mester, gondolta Obi-Van, némán bíztatva előre előrelátva karcsapásait, mintha csak a sajátja lettek volna. Darth Maul akkor egy hátraszaltóval átugrott az verem fölött, és az így nyert idő alatt összeszedte magát, új küzdőállást vett fel. Quigon a köztük lévő távolságot egy ugrással átszelve azonnal rárontott, és újra támadni kezdett azonban kezdett már fáradni az egyedül felvett harctól. A csapásai nem voltak olyan gyorsak, mint korábban, fáradtságtól merevarca izzadságban fürdött. Darth Maul lassan kezdte átvenni a kezdeményezést, és hamarosan ismét ő támadott. Gyorsan! sziszekte Obi van némán a rezzenéstelenül fénylő lézerek felé. Gon és Dart Maul csapás csapással váltva körözött az olvasztó verem peremén. Harcuk végtelennek, örökké valónak tűnt, melyet egyikük sem nyerhet meg. Aztán a Seat Lord hárított egy lefelé irányzott vágást, villámgyorsan gyorsan jobbra perdült, és a Jedi mesternek háttalálva vakon hátra döfött. Gwygon túl későn ismerte fel a veszélyt. A Seat fénykardjának hegye pontosan a gyomrán találta el, és teljes hosszában átsiklott a ruháin, a husán és a csontján. Obi-Wan azt hitte, a Jedi-mester kiáltott fel, aztán rájött, hogy a saját hangját hallja, amit kétségbe esette nüvölti barátja nevét. Kájgon néman Némán az ütéstől megmerevedve nézte, ahogy a penge behatol, majd tette egy rövid lépést hátra, mintha megrántották volna. Egy pillanatig mozdulatlanul állt a halálos döfés feletti döbbenetével küzdve. Aztán lecsukta a szemét, leeresztette a kardját, és súlyos fáradtság öntötte el nemes vonásait. Térdre rúgyott, fénykardja csőrenéssel a kőpadlóra hullott. Mozdulatlanul hevert, amikor a lézerek váratlanul ismét kialudtak, és Obi-Wan dűttől fűtve a segítségére sietett. Nud Garnry, Runhaka és a Kereskedő Föderáció megszálló tanácsának négy tagja társaságában állt a Tidi Palota Tron termébe, amikor panaka kapitány, a királynő egyik udvarhölgye, és az őket védelmező hat nabúi katonát bekísérte egy tízfős harci droidoztag. Az alkirály panakát azonnal felismerte, az udvarhölgy kilétében azonban bizonytalan volt. Ő a királynőt akarta, és bár ez az udvarhölgy valamelyes hasonlított rá, meglepetten összerezdett. Ez a lánya királynő. A sminkje és díszes öltözéke hivatali jelképei nélkül, így még fiatalabbnak tűnt, mint teljes uralkodó idézben, de az a hűvös tekintet senki másival nem lehetett összetéveszteni. Rápillantott hakára, és saját zavarát látta tükröződni helyettese arcán is. Felség, üdvözölte az elé vezetett nőt. Alkirály, király, válaszolta az, beigazolva nejmoidi gyanúját a kilétét illetően. Most, hogy ezt tisztázták, Gári gyorsan felvette a fogjával tárgyalott győztes hadvezérpózát. Vége a kis lázadásnak felség. A szedetvedett hadseregét, amely a várostól délre ránk támad, A jedik mással vannak elfoglalva, ön pedig a fogjon. – Az lennék? – kérdezte a nő halka. Nyugtalanító volt, ahogy kimondta a szavakat. Valamiféle kihívást csengett a hangjába, mintha ellenkezni merészelt volna. Még Panaka is meglepetten nézett rá. Igen, az. Az Alkirály előrelépett, és azon töprengett, vajon elkerülhette-e valami a figyelmét? Itt az ideje, hogy véget vessünk a köztársaság szenátusban kirobbantott értelmetlen vitáinak, szegte föl az állát. Írja alá a szerződést! A trónterem ajtaja előtt felfordulást támadt, sugárvetők lövései és fémes csörömpölés hallatszott be. Az előcsarnokban egyszerre csak felbukkant a királynő, körülötte elesett rohamdroidokkal és a rávigyázó nabu katonákkal. – Nem írom alá a szerződést, alkirály! – kiáltotta oda Garnirnek továbbindulva. – Ön vesztett! Lut egy pillanatig mozdulni sem bírt a döbbenettől. – Még egy királynő? – De ez az igazi! Hivatali öltözékében fehérre festett arcával és uralkodói hangkordozásával, amit a Nejmoidi oly jól ismert már. Odafordult a panakát és az állálőt fogva tartó roham felé. Ti hatan, utána! intett az elviharzó amida midala után. Hozzátok ide, de most már az igazit, ne valami utánzatot! A kijelölt droidok a királynő és testőrei üldözésére indultak magukra hagyva a és négy társukat a nabui foglyokkal. Gári odalépett az udvarhölgy elé. – A királynődes ezt nem ússza meg megszárazom! – sziszegte az arcába dűrsem, mert sikerült becsapniuk. Az udvarhölgy láthatólag bátorsága utolsó morzsáit is elvesztette. Megadóan lehajtott fejjel elfordult, lassan odament a királynő trónjához, és ernyetten belerogyott. Nóth Gári szinte azonnal levette róla a tekintetét, és a többi nabuira pillantott. Azonnal a táborokba akarta vitetni őket. A következő pillanatban azonban az udvarhölgy ismét egyenesen állt, fáradtságnak vagy megadásnak nyoma sem látszott rajta. Mindkét kezében egyet -egy sugárvetőt tartott, amelyeket a tronszék karfáiba rejtett titkos rekeszekből vett elő. Az egyik fegyvert odadobta panaka kapitánynak, és tüzet nyitott az ott maradt négy rohamdroidra. A nábúi testőrökre ügyelő droidokat meglepetésszerűen érte a támadás, és az udvarhölgy meg a kapitán gyors lövései hamarosan végeztek velük. Parancsokat kiabálva a az udvarhölgy, már ha valóban az volt, Nutt Garly ugyanis kezdte másképp gondolni, odament a tróntenem ajtajához és lenyomta a kapcsolókat. Az ajtószárnyak bezárultak, a reteszek a helyükre csusszantak, és a lány pisztolya agyával szétzúzta a kapcsolótáblát. Ezután odafordult az avartan a trónterem közepén csoportosuló nejmoidik felé. Tekintete ide-udarebben, fölöslegesen kutatva, kinek kell segítenie. A rohamdróidok a padlón hevertek, fegyvereik a nabúi testőrök kezében csillogtak. Az udvarhölgy odament Garry-hez. Na, kezdjük akkor előről a király! – mondta hűvösen. – Felség! – nyögte ki a nejmoidi összeszorított ajakkal, túl későn ismerve fel az igazságot. A nő bólintott. – Ezzel vége a megszállásnak. A nejmoidi nem adta fel. – Ne legyen ostoba, túl kevesen vannak. Nem sokára több száz romboló droid siet a megmentésünkre. Még mielőtt befejezhette volna, súlyos kerekek dübörgése hallatszott fel az előcsarnokból, majd a kibontaszkozó fémtestek zaja. Az alkirály megengedett magának egy elégedett mosolyt. Látja felség? Már meg is érkezett a felmentősereg. Mielőtt áttörik az ajtót, nézett rá eltökéten a királynő, összeállítunk egy új szerződést alkirály, és ön fogja aláírni. Obi-Wan Kenobi végre kiszabadulva a lézerfal mögül kirontott a szervíz és beugrott az olvasztó köré emelt helyiségbe. A legkisebb óvatosságot sem színlelve, oly heves düvel támadt rá Darth arra, hogy majdnem lesodorta mindkettőjüket a peremről a feneketlen mélységbe. Úgy sújtott le a Sith Lordra fénykardjával, mintha a saját biztonsága semmit sem jelentett volna, mintha eltűnt volna a harag vörösködében, mely akkor ereszkedett rá, amikor láttak vágont elesni, és rádöbben saját kudarcára. A Sith Lordot hátrataszította a Jedi lovag első rohama, felkészületlenül érte a vadtámadás, és kénytelen volt egészen az olvasztó verem hátsó faláig hátrálni. Ott megpróbálta távol tartani magától az ifjú Jedit, igyekezve megteremteni kettőjük közt a védekezéshez szükséges teret. Egymásnak feszültek a fénykardok és a helyiség visszhangzott dühös zömmögésüktől. Darth Maul egy döfést és egy perdülést követően visszanyerte a kezdeményezését, és ellentámadásba lendült. Fénykardja mindkét hegyét bevetve, hogy eltalálja Obi-Wan lábát. Obi-Wan azonban, ha nem is rendelkezett Vágon tapasztalataival, gyorsabb volt mesterénél. Előre érzett minden csapást, és sikeresen elhárította ellenfele támadásait. A küzdelem hevébe megkerülték az olvasztóvermet, és beértek az azon túllevő szegletek és beugrók, félhomályos sarkok, füstös oszlopok és csővezetékek közé. obi van kétszer is elveszítette az egyensúlyát, megcsúszva az olvasztóverem sima peremén. Dartmoll egyszer olyan elszántsággal sújtott le rá, hogy vállától derékig sikerült megperzselni az Ifjügyedi tunikáját obi van csak egyfelé, a másik gyomra felé irányuló visszacsapás és egy gyors gurulás árán tudott kikeveredni szorult helyzetéből. A harcheve ismét a lézerfallal lezárt szervisz folyosó felé vitte őket. Elhaladtak Quigon mozdulatlan teste mellett és bejutottak egy szellőző csövekből és vezeték csatornákból álló dzsungelbe. A repett csövekből várgott, a levegő megtelt az olvad szigetelés csípő szagával. Dartmol az erős segítségével nehéz tárgyakat kezdett obi felé dobálni, próbálva kibillenteni a jedi egyensúlyából, hogy megszakítsa sorozatos támadásait. obi ugyanígy válaszolt, és a levegőt hamarosan betöltötték a halálos lövedékek. A fénykardok balról jobbra villanva hárították el a tárgyakat, és a kőfalaknak csapódó fémdarabok csattogása kísérteties háttérzenét alkotott a félhomályban. A küzdelem tovább folytatódott, és egy ideig kiegyenlítetten alakult. Kettőjük közül azonban Darth Maul volt az erősebb, és olyan gyűlölet hajtotta, ami még obi van elszántságán is túltett. A Sith Lord lassan kezdett az ifjú Jedi fölé kerekedni. Lépésről lépésre, hátrálásra kényszerítette, teljesen átvette a kezdeményezést, kereste a gyenge pontjait. Obi-Van érezte, hogy teste gyengül, és elméjében erősödni kezdett az attól való félelem, hogy mit jelentene, ha ő is elbukna. Soha! esküdött meg áldázan. szavai jutottak az eszébe. Ne a félelmei duralják az elmédet. Koncentrálj az itt és mostra. Igyekezett ezt tenni. Igyekezett elfolytani a benne tomboló, lefelé húzó érzelmeket. Gondolj az élő erőre, ifjú padavanom! Légy erős! Érezve, hogy a lehetőség kicsúszik a kezei közül, és ereje fogyni kezd, obi van felkészült a végső rohamra. Egy sor oldalirányú vágással támadta Seed Lordra, hogy vízszintes helyzetbe kényszerítse a két fénykardot. Aztán Szillel támadást intézett ellenfele balja felé, majd félkörívben felrántotta a fénykardját, és olyan erővel sújtott le, hogy átvágta a másik fegyverét. Ádász kiáltást hallatva, diadalmasan, halálos csapást mért a Sith Lord szarvakkar kolonázott fejére. És tökéletesen elvétette. Dartmouth előre látva a cselt, egy hajszányival alrébb lépett. Eldobva a fegyvere kisebb felé gyorsan ellentámadásba lendült, és egy iszonyatos erejű csapással kibillentette az egyensúlyából az ifjú Jedit. Villám gyorsan újra lesújtott, ez alkalommal még erősebben, és Obi-Wan letántorodott a verembe, fénykardja pedig kirepült a kezéből. Egy pillanatig pörögve zuhant a sötétségbe. Kétségbe esette, maga elé kapott, és sikerült elkapnia egy fémgyűrűt közvetlen a verem szája alatt. Ott lógott tehetetlenül, feje fölött a diadalmas Darth Amikor Anakin Skywalker meglátta, hány rohamdrójét veszi körül a vadászgépét, azonnal visszakuporodott a pilóta fülkemélyére. Ha tehette volna, eltűnt volna a hajó művébe, és gondolatai erejével kivitte volna magukat a hangárból egy biztonságosabb kikötőbe. Ez így nem lesz jó, suttogta maga elé. Gyöngyöző homlokkal próbált kitalálni valamit. Még csak kisfiú volt, de nem egyszer kellett már szűk helyen repülnie, és hűvös fejjel tudta felmérni a problémás helyzeteket. Valahogy ki kell jutna minden, döntötte el. A vezérlőpultra vetett egy gyors pillantása felfedte, hogy a műszerek még mindig vörösen világítanak. Ez tehát nem segít. Ártú! suttogta. A rendszer még mindig túl van melegedve. Nem tudsz csinálni valamit? Lépések közeledtek. Hol van a pilotád? kérdezte egy fémes droid hang. Ártú ditú merészen csipogott valamit válaszul. Te vagy a pilóta? Az asztromechanikai droid igenlően füttyentett. Zavar csendtámat. Adzon, nasítsd magad, parancsolta a rohamdroid, visszaváltva a megszokott rutinra. Annak én hallotta a kapcsolók kattogását és az áramkörök zümmögését. Ártudító meg mindig a megmentésükön fáradozott. A jó öreg ártú. Az asztromechanikai droid halkan oda a és a fiú látta, hogy a vezérlőpult fényei vörösről, egyszer csak zöldre váltanak. Ez az Artu! sziszent fel, megkönnyebbültem. Már itt sem vagyunk! lecsapott az indító kapcsolókra, és a vadászgép hajtóművei dübörögve életre keltek. Gyorsan kiugrott rejtek helyéről, és bevetette magát a pilótaülésbe. Keze a botkormány felé nyúlt. A droid parancsnok meglátta és felemelte a fegyverét. Azonnal hagyj el a pilóta fülkét, majd megbénítjuk a gépét. Ahhoz nekem is lesz egy-két szavam, kiáltotta vissza a fiú, és a pajzsok kapcsolója felé lendült a keze. Pajzsokat fel! Hátrarántotta a botkormányt, és bekapcsolta az antigravitációs emelőket. A vadászgép felemelkedett a hangár padlójáról, és elsodolta a droidot, csak egy szikrázó kupacot hagyva belőle. A többi droid tüzet nyitott, de a lézersugarak lepattantak a gép pajzsáról, és fényes csíkokat húzva maguk után szétszóródtak. Ártő -e dittú vadul felcsipogott. Működnek az ágyuk! újjongott fel a neki. Na most megmutatjuk nekik! Lecsapott a tűz kiódóra, és miközben lenyomva tartotta, megpörgette a hajót a függőleges tengelye körül. A vadó záporozó lézersugarak belemartak a védtelen roham droidokba, darabokra tépve őket mielőtt még egyáltalán menekülésre gondolhattak volna. Anakin diadalittasan üvöltött, teljesen megmámorosodott attól, hogy újra ura lett a gépének. Megtisztította a az az droidoktól, kárörvendően nézte, ahogy a távolabb lévők fedezékbe rohannak, és minden egyes hajó vagy rakomány felróbantásánál újjogva felkiáltott. Aztán valami megmozdult a -e hosszú folyosó végén. Nem volt több, mint egy árnyék, de valahol mélyen a fiú belsejében az ösztönei teljes sebességre kapcsoltak. Felhívta figyelmét a veszélyre. Annak én nem tudta, hogy amit látasz valami fegyver, valami gépezet, vagy valami más, de ez nem is számított. Ismét a gondol a futamon volt, heves küzdelembe bonyolódva szebulbával, és látta, amit senki más nem láthatott, ami mindenki más előtt rejtve maradt. Gondolkodás nélkül cselekedett az egyedül hozzászóló hangnak engedelmeskedve, ami mindig a jövőről suttogott, de közben a jelenben tartotta. Saját ritmusában, a gondolatnál is sebesebben cselekedve, levette kezét a tűzvezérlőről és lecsapott egy dupla kapcsolóra a jobb oldalon. Abban a pillanatban két torpedó süvitett végig a folyosón az árnyék irányába. A lövedékek elszágoldottak a rohamdroidok, a felhalmozott ládák, a hajók és minden más mellett, majd eltűntek egy széles nyílásban. – A francba! – mordult fel a fiú. – Semmit sem találtam el. Egy pillanatot sem vesztegetett tovább a dologra, hanem gyorsan megfordította a vadászgépet, és ütközésig előre tolta a toló A hajtómű felüvöltött, és a gép elsüvített a hangárfedézet fölött, szétszorva maga körül a droidokat, majd kilőtt az űrbe. A csatahajó ágyúinak tűze halálos, fehér fényjel nyúlt utána. A lassan odasétált az olvasztó ferem széléhez, tetovált verejtékben fürdött, vad szemei fényesen csillogtak. A küzdelem véget ért. A másik Jedi sorsa is hamarosan beteljesedik. Elmosolyodott és kettészelt fénykardját egyik kezéből a másik vadobálba kiélvezte a pillanatot. obi van Kenobi tekintetét a Sith Lordra függesztve, mélyen lemerült el mélye belsejében, kapcsolatba lépve az erővel, melynek megértésén oly régóta fáradozott. Megnyugtatta magát, lecsillopította szíve heves dobogását, előzte dühét és félelmét. Megidézte utolsó erőtartalékait. Tiszta szándékkal és megacélozott szívvel ellökte magát a veren falától, és felszökkent a szája felé. Az erőtől átitatva könnyedén elérte a peremét, majd egyetlen sima, lendületes szaltóval a szítlód mögé érkezett. Lába még le sem ért a padlózatra, de Quigon elejtett fémkardja már is a kezébe szökkent. Dartmoor megpördült, hogy szembeszálljon vele. Vörös és fekete arca eltorzult a döbbenettől és a düttől. Mielőtt azonban bármit is tehetett volna, Kaigon fénykardja gyilkos tűzzel mélyedt a melkasába. A szítlót fájdalmasan, hitetlen kedve felüvöltött. van megfordult, kikapcsolt a fénykardját, és csak nézte, ahogy hardokló ellenfele beletántorodik a verembe. Wow, ez sokkal jobb, mint a gondol verseny! kiáltotta oda Anakin Skywalker ártudítuna, szélesen vigyorogva, miközben ide-oda cikázott a náboi vadászgéppel, hogy lerázza az ágyukat. Az asztromechanikai droid úgy füttyögött és csipogott, mintha az összes áramköre kiégett volna, a fiú azonban nem figyelt rá. Vadó megpördült és lebukott a vadászgéppel, visszakanyarodva a nábu felé, el az irányító központtól. Bravo vezér, mi a fene történik a parancsnoki hajóval? – recsent fel egy másik vadászpilóta döbbent hangja az interkomból. A következő pillanatban lüktető fényvillanás söpört végig Anakinon. Hátrapillantott a válla fölött, és ámulta látta, hogy a csatahajót, amelyről megszökött, egy sor robbanás rászta meg. Hatalmas darabok szakadtak ki a törzséből, és tűntek pörögve az űrben. – Valami felrobbant a belsejébe – kiáltotta a hang az interkomból. Nem mi voltunk, bravó kettes, közölte Rikkol is ilyetve. El sem találtuk. A csatahajóról újabb részek szakadtak le, a robbanások egyre terjedtek a belsejében. Megrázták, elnyelték, majd végül egyetlen hatalmas fénygömbben feleméztették. Anakin gépe mellett darabok sűvítettek, és a robbanás lassan elhalványodott. Nézzétek, törte meg ismét bravó kettes a hirtelen ácsendet. Az a mi gépünk, a fő erő mellett, csak ő lehetett. Anakin meglapult az ülésben. Bízott benne, hogy sikerül észrevétlenül visszasúrrannia a bolygóra, és nem kell magyarázkodni vágyon előtt, hogy mit is keresett idefent. Ennyit erről, gondolta lemondóan. r 2 megróvóan csipogott valamit. Tudom, tudom, morogta Anakin fáradtan, és eltöprengett, vajon mekkora slamasztikába sikerült már megint belemásznia. A tídi palutatron termének ajtaját lézersugarak döngették. a kapitány és a nálbúi katonák védekező állást vettek fel a terem két oldalán, felkészülve rá, hogy keresztűz alá vegyék a betörő droidokat. Nutt Gari szeretett volna kikerülni a lővonalból, a királynő azonban még mindig előtte állt, pisztolyát a gyomrára szegezve, és az alkirály nem merte megkockáztatni, hogy valami meggondolatlanságra kényszerítse. Úgyhogy a helyén maradt, akár a kereskedő tanács többi dermed tagja. Aztán hirtelen minden elcsendesedett. A tróntenem eltorlaszolt ajtaja mögött elhallgatott a sugárvetők sziszegése, a droidok mozgásának zaja. Panaka kapitány bizonytalan arccal nézett a királynőre. – Mi folyik itt? – kérdezte aggodalmasan. a fegyverét továbbra is gárint tartva, megrázta a fejét. Próbáljon meg kapcsolatba lépni valakivel, kapcsolja be a képernyőket. Testőségének feje gyors mozdulatokkal engedelmeskedett. Minden tekintet rászegeződött, ahogy lassan beállította a külső képernyőket. A nábui síkságon a hadsereget legyőzték. Néhányan kádóikon visszamenekültek a mocsárba, mások a nyugaton emelkedő hegyek felé vették az irányt. Azonban mindannyiukat stepeken repülő rohamdróidok és a Kereskedő Föderáció tankjai üldözték. Nem remélhették, hogy sokáig szabadok maradnak. A legtöbb ganga, egy Jár Járbingx is már fogságba esett. Most egy csoport ganga tiszt körében állt, közvetlenül Sziltábornok mellett. Körülöttük mindenfelé ugyanaz a jelenet játszódott le. A Kereskedő Föderáció rohamdróidjai kezdték elterelni a ganga foglyokat. Ez ütenetes! kockáztatta meg Gyárgyár Zsá készségbe esettem. Sziltábornok ugyanolyan elkeseredetten bólintott. Remélem legalább a mirányon segítettünk Gyárgyár Zsá felsóhajtott. És Anil, Kvájngonon, Obivanon, Artun és a többieken Sokért nem adta volna, ha tudja, mi történt velük. Őket is elfogták. Hirtelen Nassz főnök jutott az eszébe. Egy cseppet se fog tetszeni neki ez az egész. Jarjan forrón remélte, hogy nem őt hibáztatják majd érte, de nem tudta teljes mértékben kizárni ezt a lehetőséget. Váratlanul az összes drohít hevesen remegni kezdett. Néhány körbe-körbe kezdett rohangálni, mások úgy bicektek és inoktak, mintha eltört volna a lábuk, vagy rövidre záródtak volna a áramköreik. A tankok megálltak, a stepek lezuhantak. Végül minden mozdulatlanságba dermet. Gsárzár és sziltábornok zavartan összenéztek. A droid hadsereg lefagyott. Ameddig csak elláttak, dermedten állt mindegyik droid. A ganga fogjuk rámeredtek a mozdulatlan droidokra. Végül széltábornok unszolására Zsárzár kimerészkedett a körből, és megérintette az egyik fogva tartójukat. A droid lassan eldőlt, és fekve maradt a füvön. Őrlen, suttogta Gsárdzár. Kíváncsi lett volna, mi a fene folyik körülötte. Obi van nem átle azon töprengeni, hogy minek köszönheti a dartmol felett aratott győzelmét, hanem azonnal odarohant Kváigonhoz. Letérdelt a Jedi mester mellé, és gyengéden az ölébe emelte a fejét. Mester! suttogta. Káigon kinyitotta a szemét. Már késő ifjú padavanom. Nem! Rázta meg hevesen a fejét, obi -Wan. Most már készen állsz, akármit is mondjon a tanács. Tanítóvá lettél. Erős arca eltorzult a fájdalomtól, sötét tekintete azonban szilárd maradt. Obi-Van, ígérd meg, hogy tanítani fogod a fiút. Obi-Van azonnal bólintott, gondolkodás nélkül beleegyezett. Bármit megtett volna, hogy enni sem mezz fájdalmai. Igen, mester. qui légzése felgyorsult. Ő a kiválasztott obi -Wan. Ő fogja egyensúlyba hozni az erőt. Tanítsd jól! Tekintette az obi mélyet, majd elhomályosult. A légzése megállt. Az erő és az élet elszállt belőle. Mester! Ismételte meg Obi-van suttogva, még mindig a karjaiba tartva közelebb húzta magához, szorosan átülelve az élettelen testet. Mester! zokogta halkan.